Eta gurekin, gai oztaz, mintzatzeko Venezuelan zomaitegunez egondean, ta horrein Kolombiarat hitzuliden Jon Artano, kasetaria, egunan? Egunon bakit, eta egunon entzule guzti hori. Hala bera, zur biletik segitu duzu, angertatu dena. Eh, nola iritxigira olako egoera celebre batera? Eta ba, errat, galdera hori errantzuten, eh, bakit, eh, hain justu eh, iragan eh, larun batean bete zituen hogei urte txabismoak, boterean hogei urte eugotxabezek hauteskundeak e, irabazi eta presidente zingola jarri ziotenetik, eta zenbaiteke erantzungo dizu orduzketo zidari dela eskuina, edo, bintzate, reditu irautza sozializaren aurkako mugimendua, baina bat e, aurrekari gertukoena begiratzen baldin baditugu, unik uste, jarri behar genuke fokua, 2000 amagozteko abenduko auteskundeetan hor opozizioak, Inoizko garaipenik handiena lortu zueniz. E, Asamblea nazionalean eserleko handi eren lortu zituen. Zer gertatu zen baina, Amazonas estatuko lau diputaturi kargu hartzea galara izan zion gobernuak, argudiatuz, irregulartasunak izan zidela beren eskualdeko autoizkunde horietan. Baina Asamblea nazionaleak izan zuen, ez zilegizilela emaizte horiek eta eta diputatu horiek kargu hartzen zien, Eta hortiz zuzen pixka bat gatazka gobernuak e, protesta egin eta uzitegi gorenak bere eskumenak enusizkion asamblea nazionalari. Eta hor dut ikan, e, bueno, ba, jardunean da Asamblean, asamblea nazionalari, baina botere errealik gabe. Eta 2000 eta mazaztian, bueno, ba, estatuzku hori edo hauzteko, opozitorek kalean protesta egin zuen, eta matxina dati mm. ikusi eta iztilu oso, Biziki gogorra, bortitzako dutuko, bai gainera. Bai, bai, bai, bai, entzule gorituko dute, egunero ziren. Lixkarrak kalean eta eun da hogeita gora lagun ziren eta gobernuak gobernuaak gainerado hortan e, Konstituzioak ematen zion e, baliabide bat erabiliz batzar konstituzio bideak sortu zuen. Eeta gainera autoizkundeia gala munduzkoak ziren, e, ba, e, bizarteren e, sektore desberdinak ordezkatu nahi ditu, eta bon bueno, ba, teorian bid e, bidea ba, onna izan daiteke, baina praktikan gertatu zen pasar constitucio egile hori eratu zuten ordezkari guztiak chavismoren gertukoak izatea. Zela mm. beraz bi asamblea moduko daude eta asamblea nazionali boteriaken ezzkin aurzitegorenak eta pasar constitucio berriz e, gobernuak e, kontrolatzen du eta azken puntua batik azken puntua eta seguratzeko erantziz zuena iazko iazlean presidente tautezkundak institutzen Nicolas Maduro guia bizi situen erraz Aixa gainera mm. bai iru aurkari izan zituen, baina egia zor opozizioko eh, figura garrantzitsuenak eta alderdi eh, pixuzkoenak ez aukeztu honkeztu. Boikotatu aurkeztu, zuten? Esanaz, et, bai, bueno, berailege esaten dute, ez dagoela baldintzari gauteskunde garri batu bizateko. Eta ondorioz, ba, ez zituzen emaizako nartu, eta azerriko herrialde asko gire, ba, estatu batu daik nabuziki, eta, eta Europar Batasuneko herrialdeek ba, ez zituzen aintzatartu. Eta alako, bueno, ba, Nikolas Modulo hori hori berat ez ziote legitimitaterik gaitortu. Eta horrek ekarri du orain opozizioak martxan mm. e, daradien bide horria. Malegia, ba, kuan goa edo bere burua presidente izendatze hori. Mm. E, beraz, e, ikusten dugu nora denegoera, badira bi asamblea, bat opozizioarena, bestea txabizten aldekoa gehiago, e, bi presidente ez egiten erraiten aldean, azteko bi beren burua prezidentzetzat dutena, begiratzen badugu errealitatean e gobernatzen segitzen duena Nikolas Maduro da ala ere, adoe ez? Bai, e baxik, alegin dugara alako lagurtun la bat egiten, eh, nahaztuko genuen seguruen txulea mm -hmm. ez baita aisa eh, jordagoen eh, bueno, matazza askatzen ezta en, Bi presidentiago dela esan ezkero, txabistak aserrete dingo zeitzkizu. Bai. Eh, zango dizutelako, eta badute arrazo hori esateko gainera, estatu kolpe bat eh, izan dela venezuelan, eta presidentea bat eta bakarra eta legitimoa Nikolas Maduro dela, eta bestea berriz, ba, boterea, bueno, neget kanpo hartu nahi duen, eh, ba, hori, eh, ba, diputatu opositore bat dela, huango haidu alegia, mm -hmm eta bi presidente daudela esan ezkero, opositoriak ere, aserretoko zaizkizu, berak eberen ardu dioa da, Nikolas Maduro diktadore ba dela, usurpazare ba dela eta Juan Guairo konstituzioak eh, albi dion eh, bide bat, eh, erabili nahian ari dela, ba, usurpazio horrekin amaitzeko. Eh, Zuko esaten dutzu, egiazko boterea eh, Nikolas Maduro duela, eta neukere eh, beste ari neste pentsatzen dut, baina egia da, E, nazio arteak oango haidu honartu izana batipak Donald Trumpek bere zinoriegin eta berehala ala babesa eman izana eta beste herri alde beste hainbeste egiteko eskatu izanak ba hor balantzan pisu handiak arri du ikusi bezperik ez dago Europar batasunako herri ia dendenak ba, lauztua bostalta dira Italia da pixuzkoena oango haidu hori eman ez dionak baina beste guztiak lerratu behizia ere badan egin? ikuste bai e, eta, eta jakina E, ba, de facto kogotererik onain digesu baina ari dira oango aido eta enparaguak eta hori eta, eta, oposizieko gainenteko diputatua Asamblea Nazionalean bilkurak egiten jarraitzen dute eta adibidez ordezkari diplomatikoak izendatzen ari dira eta izendatuko dituzte Europako herrialde horietarako guztietarako komplikatua da komplikatua da esaten norka gintzen dut baina baina baina nik uste dut ondo harizarela eta hori armada indar armatuak bere alde ditu Administrazio ere? Obernuaren, bai, bai, bai, administrazio eta funtzionarioak ere mm. bai, horretan ari dira, bera, bere bera, horra, zila nean edo, ari bila nola esateko, hongo ari eta konpainia ba, funtionarioei eta indarra armatuetako kideidei dei eginak, e, desobedientzia egin direzaiotela madur hori, bizkarra eman direzaiotela, baina egia ditzor horrein nartze, ez dutea rakastan dirik izan, eta iragarri eta iragarri dira bila, berandu baino lehen, E, generalek eta indar armatuetan pisuzko e, agintedun e, kidek bizkar emango dietela baina garkoz, Xantak ba, bakaregi baino ezeta ari gertatzen deserzio hori oso gutxike e, hartu dute erabaki hori maduro hori bizkarreatea dena. Mm -hmm. e, nazio artetik interesa ondia da Venezuelarentzatek hisia politiko untana. Um, beste herrialde batzuetako krisia politikoetan baino, hainitze zaundiagoa? Bai, interes eh, izugarria eta interes izugarria horren artean ziurrenik venezuelak dituen, eh, bueno, lehen gaiak gaudu eta Venezuela da mundu osoan petrolio erreserba gehien dituen herrialdea kontana ere badu, litio ere badu, urrea ere badu, beste mineralak Eta, bai, aferria erabalderratu da, e, ia esan diteke, ia oro bat, edo alde batera, edo bestera egin dutela. Hor batetik badaude estatu batuak, Amerikako herrialde gehienak, Latinoamerikako potentziak barne, Mexiko kendugu, Mexiko kenten baldin badugu. Eta europako Europa batasuna, europar batasuna. Berat, estatu batuak, amerikako herri alde geienak, eta europar batasuna, guaidoren alde daude eta guaidoren sustengo ematen diete. Eta besta alde, horra daude, jakina, bueno, Nicaragua, Bolivia, Cuba, betzelako mm. herri alde, eh, ba, sozialismo... Ez es, kezeko gobe genuak. Eh. Eta, eta gero, bueno, Turkiak, China eta e, Rusia daude, hor, eh, pixuzko aliatu altitu venezuelak, Eta egiari egia esan ba, oso gutxi dira piskabat neutroakasuna mantendu eta elkarrezitaren alde agertu direnak. Ba, asteko egoeraren e, ulehtzeko gako batzu eman dizkigu zu goizuntan e, jonaktano. Ba, eskertzen zaitugu, eh, galdera, oiek, erantzunik, eta bestali bat arte? Ba, zerritzen da, niretzak. E, beste bat arte ongizegi.